«Таблетки не помагають?» «Звичайно, порадимо», – з ентузіазмом відреагувала дівчина, ясна річ, російською. «От нафта у нас є, гомеопатична, возимо з Варшави, єдина аптека в місті, три чайних ложки на добу, місяці два-три, і побачите, як очиститься весь ваш організм. А для пенсіонерів у нас спеціальні знижки». Кожна двадцята пляшечка безкоштовна. А скільки ж хоч стоїть той ваш бензин? Це не бензин, бабуся, а ліки. Коштує 20 гривень пляшечка. На місяць вам точно вистачить. Должно вистачить, бо на дві бутилочки грошей вона ставила наголос на першому складі не хватить. Давайте сюди. Попробую, може, не надурите, і бабуся випорпала із кутика хустини 20 гривень, зазначені, мабуть, на чорний день. У Сильвестрова щось неприємно стиснулося всередині. Він уявив собі, як цій бабці довелося кілька місяців харчуватися тільки хлібом і молоком, аби зі своєї мізерної пенсії зекономити цю астрономічну в її бюджеті суму і тепер вона очікуватиме раптового полегшення вже від пляшечки нафти. А полегшення не буде. Бо навіть якщо ці ліки і справді від чогось допомагають, то зовсім не від ревматизму. Зачекайте. Рішучим рухом зупинив він аптекарку, яка радо пакувала бабусі ліки, тішачись, що їй вдалося в присутності власника продати фірмовий продукт. Гомеопатична нафта і справді була в асортименті тільки їхньої мережі аптек, і Сильвестров дуже цим пишався. А від сьогодні у нас запроваджуються різдвяні знижки. Для пенсіонерів перші три пляшечки безкоштовні. Якщо вам стане легше, приходьте ще. Бабуся радісно заховала свою двадцятку назад у кутих хустини. Ой, спасіба тобі, касатік. Тепер буде за що купити. Еди на різдво, вкусної тобі колбаски. І бабуся почала пала до виходу. Аптекарка ошелешено дивилася на Цильвестрова. «Відтепер за пенсійним посвідченням, нафта продаватиметься за півціни, коротко повідомив він, і рішучим кроком вийшов із аптеки. Сьогодні йому потрібно об'їхати ще 15 точок і залишити указавки на час своєї. Відсутності. Історія Софійки Я почуваю себе трохи схоже на героїню Софі Марсо у знаній, але від того не менш безнадійній голівудській екранізації російської класики. Софі Марсо сидить у вагоні потяга Москва-Петербург, а за вікном швидко зникають одне за одним недоречні у цьому кліматі південні дерева. Росія у фільмі настільки схожа на казкову країну з інших голівудських фільмів про Росію, що часом навіть виникає сумнів. А може, саме це і є справжня Росія? А казки розповідають і показують у своїх фільмах самі росіяни? Або всі вони домовилися між собою і тепер морочать голову усім нам, тим, хто знає про Росію тільки з чужих розповідей? Зрештою, Мої намагання зрозуміти відчуття Анни не менш провальні, ніж акторські потуги Софі Марсо. Я саджу у вагоні потяга Львів-Варшава, і пейзаж за вікном не викликає жодних сумнівів у своїй автентичності. Те, що я збираюся робити у Варшаві, не менш неморально, ніж поведінка Анни. Але світ, у якому я живу, як і я сама, давно переріс моральні самокатування з цього приводу. Мій намір переспати з одруженим чоловіком навряд чи викличе у когось бурю емоцій, хіба що роздратування законної половини мого майбутнього коханця. Законне треба визнати роздратування, та й я не збираюся кидатися під поїзд, Принаймні не через такі дріб'язкові причини, як його ймовірна байдужість до мене в майбутньому. На щастя, мені недоступний космос складних і надто тонких, як на примітивний сучасний смак тогочасних емоцій. Незнайома потреба відмовлятися від задоволень задля обов'язків, і тому я їду в одному купе з одруженим чоловіком, який майже впевнений, що ще цієї ночі нарешті оволодіє мною. Мій вибір партнера, з яким я переживу своє вперше, достатньо випадковий. Ми познайомилися півроку тому під час гастролей у Полтаві. Це були мої перші гастролі з балетним тріо «Фантазія», організованим два роки тому швейцарським хореографом Лео Лонгом. Солісткою цього тріо я стала так само випадково, як випадково зацікавилася танцями. Вони проводили репетиції в актовому залі